Ba bai, azte gainean, endaian, giroa, izanen da dudarik gabe, oztiraletik igandera urtero legez izanen baitugu, hiri iribesta eta oiko euskalbesta. Ez ta, laro urte dira, dagoeneko, ba, laro lau barkatu, esaduei azdu, esa bai, Manolo, eskerrak, e, ba euskalbesta ospatzen dela endaian, eta guzionen inguruko setasunak bilduko ditugu, eh? Bai. Ekin, Manolo Alkaia ga, bestako mitaren izenean. Iandean, bai. bina beratzen eta oita marrean, izan lemitziko eskalbesta. Baiona minio leno jakiteko. Baionako besta baino, ba. zarrago Ust, zarragoa. Zarragoa bai. uh -huh. baina, ala da, ala da. Eta o, jarraitzen du oiturur ekin, eta uste guta, jendire pozik dagoela, eta denak espirundago, letela zela, programa ikustea bersez segez goberri izango dien eta bueno uh -huh. arrotasun puntu bat ematen du, ezta? Ba, ba, e, ba, ba, ba, ba, ba, ba, da, ba. Ba, ba. Ba, ba. Ba, ba. Ba, ba. Ba, ba. Ba, ba. Ba, ba. Ba, ba. Ba, ba. Ba, ba. Ba, izango Ba, ba. Ba, ba. Ba, ba. Ba, ba. Ba, ba. Ba, ezagutzen e, irri besta batez ere, e, ba, zenbat urte? Irri besta gaztea da, eskual besta igandekin egiten zen, agustuan, eta horren dela zazpi sortzi bat urteola. E, Asi ginen e, pentsatzen e, jaioren buruz pixkat e, zabaltzea nolata. Morbo asko zen egun hortan, e, jende asko esperuzun e, jai hori, Igual pixkat pasazen zen, ez? Uh -huh. Eta orduan pixkat igual zabaldu Eguen horiek Eta pixkat Jai pixka gehisuiteko Baina denbora pixkat izan da Orduan e, Irri besta e, Az zen Hemen e, zera Irri festa Pixkat gehisu e, ekartzeko Nola eta azkinean ikusten zen e, e, Zera eskual besta e, Zela e, ondartzako jaia, ez? eh? Han bukatzen zen, han itzen zen eh amabitan eh, zeugarritan eh, zera besta, eh ere bai eta gelditzen hemen bizkata irribarnea eh, utza. Mm -hmm. Orduan, Ordua eh, zerak eh irribarniko elkarteak asmatu zuten hori es eh, ekartzeko bai ostiala eta bai eh launbata piskat be, zera bereskuntzeko e, zera erribakneko girua ez, mm -hmm. eta oruan pasi, egintza einda e, erri besta bezala ez, eh? erriko besta bezala, hori e, dialean arratsaldean eh 8tan erekitzea oficialki alkatiaki balkoyan eh bueno lenchopuskal giroeman serake e, charanga pasa serake kaletan hartem e, mutzikok izango die asteko eta hortikan gero hortikan goiti berriz charangak e, kaleguzitan iribaniko irri, kaleguzitan eta elkarte guztiak erekinek izango die eta proposatuko, eh, beuden, beuden janari eta erari, eh, kendibuseri, eta hor gero politpat eh, montatzen da, doizeko ordu biek arte, ordu biek ja, bakotxa behitzea, ez tebalaio hor kasaren egin biltzea, eta gugustu dugu, ja, pten hori polita dela, eh, oiatzeko, eta bi amunean berriz azteko. Mm -hmm. ja. Bai, eh orotariko hitzorduak prestatu dituzte ostialetik igandera, eh izan dugu 84 urte direla, e, euskal besta antolatzen dela, duela eh gutxi ere urtezunbait ere hiri besta antolatzen hasi zinetela, eh zai ez atenda ez, berrikuntzaren bat murgiltza urtezurtan besteko izan da, aurten bada e, zerbait berezituko zen ukena. Bueno, beti beti gosberia badie. E, ora, esa ikutzuchi batzuk, es, eh bueno, bakarrikan eh aldatzen die. E, gero formatua eh berdin gelditzen da, es. Eh ostialean e, gero eh sera sera el cartel, cartel ebiltea, e, ana faltzea, girutasun ostant sartzea. Gero girua pizkat zenbait eh zenbait e, musika erako kusketa badie, haurten e, kartzen dugu golpes blai eta orkestra. Golpes blai e, zera Gipuzkoa radie, orkestra e, katalu, katalundarrak. Horek e, e, kalean imiltzen dira, biskat perkusu joa imiltzen dira, eta horreban, ba, gero maho ematen dute. Laun ba, batian, bandela iru bat urteola, e, hasi ginen egiten, e, e, hasien dara Basarri gutxi gilditzen diemen baiaruntan, baina piskatu horiek ikusteko ze, ze lan mota itzen dien, ze, ze da mota dut, dut ustean, horrean aurten berriz ningu dugu hazen e, da erakuskete hori, e, lan batian, la goizian, e, behazetika ningu diti, baita ere marmikatzeko txapelketa, hori lehiap piskatu bitura da, baina baina, Horire pixkat galdua zen ez, eta haurten emesortzi talde torriko dide e, bai bertakoak, bost talde izango dide, bai nunguak, bai ondarrabikoak, baita <laughs> eta ere bai bilbotarrak zerteko ez, eta Baionakoak e, eta beste talde bat angirikua horre biltzen da e, jende mordo bat, eta horretik ingo iti gero zera bazkariak, bon, bazkariak, e, gaitiroak, eta txaldian haurten e, izango dugu zera Errik irol baino txapelketa, baina e, arte beti errik irol eman gizuna edo e, e, ematen zen, txapelketa izango da. Bai, arri jasotzi txapelketa, e, lastua altzatzen polo eta fortsekin ekin txapelketa, eta izko txapelketa, zera iparaldeko txapelketa izango da. Mm Hori, -hmm. bueno, goza, berri ya, horren ondutik dan mm -hmm. e, gurua taldeakin, hakelarreko e, taldeakin, eta arratsian, lan bat arratxean berriz, hor egizango berriz girua. Errok kalean, edo da pixkat e, araitzea hendeiako kaleak, baita ere, zenbait, e, zenbait txaranga. Hor arte. gero bi dugu, ja, egun potolo bat, e, guztikan hasi e, pilota partida, mezan hausia, karroza erakusketa hemen bertan, burri erakusketa hemen bertan plazan e, onduan e arte eta gero euerdin e, ja hiria betetzen da leporagno e menuitura da gero el tartean ero koazilla tartean bazkaltzea, eta lautoritateko ja abiatu eta gauz berria baina aurten beste beste lekutik an da hon dela irurtu hasi zen irantasiko lepotika natezen, horten e, geltokitik atereko da eta hortik anabituko, eh, playa hondartza bainu, bueno, e, rubi, e, zela guneaño, betiko girua, betiko, betiko, betiko, mm. betiko marcha eta utzetu 100 borobile izango dela eta Gauz berri bat eh, bai arratsien gastereak isartze dute ni bongo potrakoa izango da eta eh, katalun musika grupo bada eta arrakasta mundia du eta Iandian Iandia arratsia ja e, e, e, e, euna bodobiltzeko Te un oro biltzeko Eta ez dezagun antzere bai, Euskal Jira izaten dugula irunen eta bertan parte hartzen duten gurdien artian beti ba, lehiaketa bat izaten bada e, ba, larun batean ateratzen den irabazlea, endaiara, etortzen dela, ez? Urtero, urtero. Bueno, irabazlea e, ez da, e, irungo Euskal Jiran ez, ez dute e, lehiaketa egiten, e, bakarrik elkarte bakotxak, Bai. Etortzen da, e, tokatzen di horien, ez? O, ah, doz, bai. enten dute txandaka txandaka. Ba, txan, txandaka, txandaka, mm hor, -hmm. ez dute, dute lehiak eta etxe nahi, eta txandaka etortzen die endaira, guk ere txandaka jutten gara e, irunea. aurten tokatzen gaitu, egun berian, bueno, laun batan e, irunen, egin dia e, endaian e, nolata. Hori, e, zazpurtetikan, e, uste dut, bi aldiz e, tokatzen dela hola, bueno, Eh, guetat zaila izango da han izatea, hemen izatea baina, bueno, modatuko gara eh. gure gurdibatan jugo da lehombatian, eh, beuden gurdibat etorriko da irun, irundiku nuntze igandian eta elkartuko gara, ya ikusi, ikusi ezgarrikin ondo gara nola, nola montatu, bakotxa bere lanak ere egiteko, eta bueno hori dena ja aprobatua da eta Aukera listo. Haukera duzu eh, endaiatik izango den gurdia? Bai, eh, bueno, eh, hemen oitura da eh irundarrek e, hartzen dute eh gordi bat eh gainerurtekoa. Bai. Orduan ja gordetzen dugu eh gordillori ta ja berriz preparatu ta berrez kongulata. Aurten da, da e, gezaltzako zigura bat hor e, bueno, gezaltza gesaltza da alaban hor e, hemen inden in zuten e, bat hor nola gatza e, fabrikatzen zuten eta horita. Gustar zuzioen, zera, zera iruneri, eta orduan aukeratu zuten hori, eta, bueno, bale, bale, Aha. bale, bale zuak, irunen izango da, e, bueno, labatean. Uh -huh. Kuriosidades, e, zen ba igende biltzen da iruegunetan, kalkulatu alduz? E, kalkulatzen da, igande bertan, or, e, Rubiz Zelaian, amar mila persona izango da, amar mila inguru, eh? uh -huh. e, gero, uh -huh. bueno, Kalean, bestan beste iande e, bertan. Eta hemen, e, Ostzialean e, zazpiz hortzi mila bat e, pasatuko dia bai. Mm -hmm. e, Zaila da nola e, kalitsikia dien eta bueno, tartea bat dien bineo. Jende, jende mordo bat biltzen da, nik uste dut, igual gehiago, e, Ostzialean lamuten bineo. Ostzialean... E, lehenbiziko eguna den, e, jendiatetzen da, bian Bi munean pixkat, hola e, da txean txian, e, deskantzatzea pixkat, bueno, eta gero ja berriz ikendian e, jartzen du, betzera, bere, <laughs> bere indarrak, bere indarrak, indarrak <laughs> jalean. Baitzuli bai, eder bat egin dugu, e, aipatu soiek, baitzor dut zitzor du, zer izango egun jakiteko badirara bideak, endaiako herriko itxeko uegunera iotzea bada, edo endaiak turismoko uegunera ere bai, Manolo, azkeni gomendioaren bat zenuke urbiltzen denaren zat? Zatozte denok endaiera, hemen e, e, guk puzik e, besua zabalik gau de, zuik hartzeko, etorila. Etorre, eta giru hona da, eta giru hori pues, jarraitu behar du elkarrekin uh -huh. bekin, gara, mila, eh? gerarte. hala bada. Baitza baik ingeratzen gara, eskermila, antzatara urbiltza. Eskermila zuheri. Gero arte. No quiero irme de aquí Pa' qué coño me voy a ir? El tiempo se detiene aquí un ratillo para ti <risa> Viviré Rodando el imposible porque Quiero ver Me Mi nube de colores, tibura, montones Viviré Cantándole a la luna, cosas que soñé Buscando tu risa en la plaza alegría Eta del camino, nunca hay prisa por llegar No estás tanta estalmatik, y yo no voy na' durmir Tráete un poco de aliño, que el ya está aquí <risa> Viviré, <risa> rozando el imposible <risa>